چکله مخ کې اعمال صالحہ ذکر کړل د دې صورت کې بچکی دا غناهونو نه نه کار عادتونو نه تناکار عملونو او ده مطلب دی چله و دې ساتي چې کله د رسول رسول تا کې را لو نو ته د دې سې نه پاکه تده عیبنه و پاکی چه قرآن داگه زم ذکر کئی داخو آمال سیئی ادی ماسیات تی تده نظان ساتا ندی که ده باطل پرستو خلقو عملو بیان کړي او بیاور پسید آغی ام دا اخرت حال بیان کړل تا زہید فی دنیا او زجر دے با مال او قبیح او اعمال او زمیم او <تصفح> پزغی چ مخ کی وتا اعمال صالحہ ذکر کړل بسم الله الرحمن الرحیم ویل لکلہ مزت هلاکت دے پارداریو ایب لتون کی <تصفح> غائبانی پندنی او تا داغو عیبون لٹای چیر دکی دا چلی دکی دا چلی زن تنگوری لو مزتن او الزامن لگی مخامخ تا داغی نام زیادت دو روری بازی کنن مخامخ بندتو اوی رزیل بیکارا لو مزا تجو مخامخ و تلګی اې هغه چې جمع مال او بیا بیا شمارې محبت دې وسره کړي یو معنا ده عدذان بیا به شمار یو دا معنا زم عددهو تزيد پاره تیار کړل چې په ما به حاضر راځي ابیدمال نوئی گرانہ د کنه <تصفيق> اجعالهو عدته ته د دې لپاره یې خوین چې دغه د مصیبتونو لپاره او سبب جور شي کنه دفاع سورة طوبة فلا ورادو ده سره توباکه تیر شي ولور از الخروج لا اعذ له عدته کړي منافقانو د جنگ را دیبا سامان تیار کردیو کانا چه جنگ دا پارا سپکاری وصلو اصو اوخو حدتن دا مال دا دیده پارا جمع کردی چې دا دا ما سامان دی او په دیبا زو زنن حادثی لري ما یحسبو انما لہو اخلا دا <coughs> او گمان کئی چه دا مال دا دبا همیشه پاکی دل را پا دنیا کی اخلا دا سمان اینو دبانده با دیر زر موت نرازی دا دبا صحت ام خوی ظاہری بیماری با ام او د زل پریشانی با ام پی نی اولی مال دیر دیکنه چی مال دیر اینو ای اغبانده دیر نخرا بیگی نه روغی وګونه سترګي غاخونه داوي کوي دا قران درس ویخه څنګه د خلکو بمین کې مشوره ده او چې مالدار دار صلی ډیر زر نه خرابي پس اګه اومر ډیر شي او تواي چې دا پینځښت کال ولاک دی ښا بیا او اخلا ده ته دا ګمان دی چې د مال د ما با همي شپه ت په دنیا کې کلا جریدا سننده لیم بزنا فی الحتمه خامخا به وغورځول شي د امال دو په هغه جهنم کې چحتومه وتوي ماتون کې سشه وتوغورځینل تاسو شروع کی مات ما ما را کی شو په ما درا کمل حتمه او څه خبر ک تعالی را جهتمه سه شه تا خدای غنمنه اورېدلې چې جهنم دې سعير دې جهنم دې لزوادې احاويه دې ودانوم بزنی اورېدلې حتو اما ما ته اون کې مقام نار الله ال قدت التی اور د الله غاچبل کړه شوي دې اغه اور دې تتولوا علی الاف اذام چې غزور کوي زلونو ته کلهن سانو ته غرضول شي کنه ا دې خپونه شروع شي نو بس تلوار وای چورګه چې دغه مرکز ته ورسه ما نو زور بکی زړونو ته دا یې ته ولې ځان رسې دغه دیک اغلا ده کنه فا ا ورده چې نقصان ټول دغه زینه شوي دې تطولې وعلل افیدا حمله کوي پزړونو ان علم مقصده دا ور با پذي باندې جو کړې شي په آمد ممدده پاکستان کې چوډرول شي وي دي اني عذابونو قسمه قسم دي کنه ان الذين انكالوا وجحيمن قسم عذابونو شتندوم پګشتہ جهنم الله ودی ته وی چې خېجه پدی باندې ترقي باندې کاوه پدی باندې تا دنیا کې ترقی کولا مال جمع کاو نو ستاسو سزا شونو